Кліфорд Саймак. Резервація гоблінів. Текст читає Сергій Оробчук. Розділ шостий. «Я боягус, – зізнався дух, – визнаю, що страшуся насильства. Але ж ти здивувався об, чи не єдина особа в світі, яку ніхто не може навіть пальцем зачепити? Вони сиділи за як збитим квадратним столом?» що його об під час нападу господарського запалу якось накапарив із науковирних дощок. Керл відсунув тарілку. «Я була наче з голодного краю», – сказала вона, – «але зараз відчуваю, що переситилася». «Ви не єдина», – зауважив об, – «гляньте на нашого котяру». Сильвестр скрутився біля комінка, підібгавши оцупок хвоста і пухнатими лапами прикривши ніс. І лише його вуса ритмічно ворушилися з кожним вдихом і видихом. Це вперше за все своє життя я бачу ситого шаблезубого. Здивовано мовив Оп. Він потягнувся за пляшкою і труснув нею. Вона була порожньою. Оп важко підвівся, перейшов через кімнату, вклякнув і, піднявши маленьку ляду у підлозі, понишпиров під нею рукою. Перегодом він витягнув слоїк і поставив його збоку. Відтак витягнув ще один слойк і поставив біля першого. Нарешті він із урочистим виглядом витягнув пляшку. Він поставив слоїки назад і опустив ляду. Повернувшись до столу, він відкоркував пляшку і взявся наливати напій у шклянки. «Гадаю, що вам не багнеться льоду», – сказав він, бо він тільки розводнює алкоголь. Крім того, в мене його й немає». Він тиснув пальцем у напрямку ляди у підлозі і зауважив. «Моя схованка. Я постійно маю заниканим слоїк чи два. Якби я колись зі мною ще трапилося?" Для прикладу, зламав ногу чи щось таке, і лікар заборонив мені пити. А яким боком ви не пов'язані зламана нога і пиття? поцікавився дух. Ніхто не заборонить тобі пити з причини зламаної ноги. Ну тоді з якоїсь іншої причини, сказав об. Вони сиділи, тримаючи склянки в руках, а дух просто вдивлявся у вогонь. З Знадвору паривчастий вітер, обдимав хатину. Ніколи не їла нічого смачнішого, сказала Керол. Оце вперше я готувала стейк власноруч настромивши м'ясо на рожен над відкритим вогнем. Об із задоволенням відригнув. У такий спосіб ми готували м'ясо за давньої кам'яної епохи. Або ж з'їдали його сирим, як ото шаблезубий. Ми ж не мали жодних печей, чи духовок, чи всіх інших отих новомодних штукенців. Розумію, що краще б я про це не питав, озвався Максвелл, але скажи мені, будь ласка, звідки в тебе взялася ота вирізка? Гадаю, що в таку пору місцеві крамниці вже були зачинені. Ну, були, визнав Об, але я знаю один магазинчик, де на задвіркових дверях висів собі ось цей малесенький замочок. Одного чудового дня, сказав дух, ти підведеш нас під монастир. Об заперечливо покортив головою. Я так не вважаю, принаймні не цього разу. Життєва необхідність. Ні, мабуть не те. Коли людина голодна, вона має право на будь-яку їжу, яку знайде. За доісторичних часів це було законом. Здається, що і тепер це може стати аргументом у суді. Крім того, завтра я навідаюся туди і поясню, що сталося. Між іншим, звернувся він до Максела. В тебе є якісь гроші? Достатньо, сказав Максвелл. Я взяв їх чимало у подорож до єнотової шкури, проте не витратив там ані цента. Мабуть, на тій планеті тебе приймали як гостя? поцікавилося Керол. Напевно, відповів Максвелл хоча я так і не зрозумів допуття свого статусу. «Вони були добрими людьми?» «Ну так, добрими. Але чи були людьми, важко сказати». Він повернувся до опа. «Скільки тобі знадобиться?» «Прикидаю, що сотні вистачить, щоб залагодити все. Витрати на м'ясо, вибиті двері, я вже не згадую про зранені почуття нашого друга м'ясника». Макс витягнув із кишені гаманець, відрахував купюри і дав їх опу. «Дякую», – сказав той. При нагоді поверну. Ні, запротестував Максвел. Вечірка за мій рахунок, бо ж почалося із того, що я запросив Керол на вечерю, але все пішло ж кереберть. Біля вогнища Сильвестр потягнувся і позіхнув, а тоді знову вклався до спання, щоправда, тепер уже лежачи на спині, в той час як його лапи стирчали вгору. Ви у містечко гостюєте, міс Гемптон? поцікавився дух. Ні, сказала Керол. Я тут працюю. А чому ви так подумали? Тигр, відповів Дух. «Ви сказали, що він біомех? Звідси я виснував, що ви з біомеху?» «Ага, зрозуміло», – сказала Керол. «Маєте на увазі інститути біомеханіки у Відні чи Нью-Йорку?» «І в Азії, здається, є ще дослідницький центр», – уточнив Дух. в Батрію, якщо пам'ять мені не зраджує». «Ви там бували?» «Ні», – відповів Дух. «Тільки чув про нього». «Але він міг би навідатися», – зауважив Об. «Він може на змих ока потрапити будь-куди. Саме тому. Надприродники продовжують терпіти його, вони все ще сподіваються з'ясувати, як це в нього виходить. Але старий дух мовчить, нічого їм не розповідає. Справжня причина цієї мовчан полягає в тому, додав Максвелл, що йому добре платять транспортники, їм є чого старатися, щоб він тримав язика на прив'язі варто йому розкрити механіку свого подорожування, і транспортники підуть з торбами, вони просто стануть непотрібними, люди зможуть потрапляти куди й лише душа забажає. І вістань не матиме ніякого значення. Хай це буде миля чи мільйон світлових років. А в нього напрочуд делікатна душа. Ощіпливо мовив об. І натякав на те, що якщо не працювати у Біомеху і не мати можливості самому на щось таке спромогтися, то такий котяра річ не з дешевих. Ага, зрозуміло, сказала Керол. І це таки правда. Вони обходяться у захмарні суми, яких у мене не було і нема. Мій тато перед виходом на пенсію працював у Біомеху в Нью-Йорку. Сильвестер був спільним проєктом, очолюваного ним семінаром. Відтак вони подарували його моєму батькові. «Я все ще не вірю», – сказав Оп, – «що цей котяра – біомех. Коли він дивиться на мене, то в його очах такий самий хижий блиск». «Насправді в них усіх зараз значно більше біо, ніж мех», – заспокоїла Керл. «Назва з'явилася тоді, коли високотехнологічний електронний розум і нервову систему розміщували у специфічну протоплазму». Але зараз єдиною механічною річчю в них є ті органи, які могли б швидко зношуватися, якби були зроблені з плоті – серце, нирки, легені і тому подібне. Те, що роблять в біомеха сьогодні – це фактично створення певних форм життя, але ви всі, звичайно, про це знаєте. «Побутують різні дивовижні історії», – сказав Максвелл. «Як для прикладу про якусь групку надлюдей, котрих тримають під сімома замками. Ви щас про це чули?» «Так, чула», – підтвердила Керол, – «але ж пліткують завжди». «Ну, а те, що я чув не так давно, – стряв розмову об, – то ні пером списати, ні словом сказати». «Отож, хтось розповів мені, що надприродники сконтактували з дьяволом. Як тобі така історія Піте?» «Важко сказати», – завагався Максвелл. «Гадаю, хтось пробував. Я майже певний, що хтось таки мусив попробувати, бо це настільки очевидна річ, що й до ворожки не ходи». «Ти маєш на увазі» запитала Керол, що диявол насправді існує. «Два століття тому, – відповів Максвелл, – люди істочнісінько таким самим подивом у голосі, як оце в тебе, запитували, чи існують насправді тролі і гобліни. – І духи, – додав дух. – Ви серйозно? – здивувалася Керол. – Та не дуже, – сказав Максвелл, – але й позбавити диявола права на існування також не можемо. – Це не повторні часи, – заявив Оп. І я впевнений, що раніше вже не раз говорив вам про це. Ви розправились із забобонами і бабусинами побрехенькими. Ви відшуковуєте в них раціональне зерно. Але мої одноплемінці знали про існування і тролів, і гоблінів, і всіх інших. І розповіді про них завжди базувалися на фактах. Щоправда, пізніше, коли людина виросла зі своєї варварської простоти, якщо можна це так назвати, то вона відмила цей факт, оскільки не могла собі дозволити вірити в усі ті речі, які не могла опанувати, хоч вони й були реальними. Тому їх залакували і задля надійності схоронили подалі, у легенди та міфи. А коли популяція людей значно зросла, ці ці створіння перейшли у глибоке підпілля. І це добре, бо за тих часів вони аж ніяк не були такими славними істотами, якими видаються вам тепер. «А де запитав Дух. «Хто знає?" сказав Об. Можливо, існує, хоча я не стверджую цього, напевне. Чимало з поміж тих істот вам вдалося виминити з їхніх криївок, відкрити наново і дати їм можливість жити в резерваціях. Але тих створінь було значно більше до того ж різного гатунку. Деякі з них були страхітливими і всі без винятку шкодливими. «Здається, ви їх не дуже любили», – зауважила Керол. «Ні, міс, не любив», – підтвердив Об. «На мою думку», – сказав дух. Це була б благодатна тема для розвідок інститутом часу. Зважаючи на все, було багато різновидів цих, можна їх назвати приматами. Мабуть, можна, відповів Максл. Але приматів іншого штибу, ніж мав поче люди. Так, цілковито іншого штибу, додав об. Куса, злостива Паскудь. Не сумнівайся, що одного чудового дня інститут часу займеться і ними, сказала Керол. Там про цю проблему знають, правда ж? Знають. – запевнив об. – Я їм досить часто про неї нагадував з відповідними коментарями. – В Інституті часу занадто багато роботи, – нагадав їм Максвелл. – Занадто багато сфер зацікавлень, бо ж перед ними все минуле. – І до того ж постійний брак грошей, – додала Керол. Оце слова лояльного працівника Інституту часу, – вигукнув Максвелл. – Але це правда, – зазначила вона. – Скільки корисного могли б отримати різні наукові напрями, від досліджень інституту часу. Не можна покладатися на писану історію. Часто з'ясовується, що реальна і писана історія – це дві різні історії. Тут даються знаки упередження акценти, чи тенденційність, чи просто дурнуваті інтерпретації, які не завжди забальзамовані в аналах історії. Але хіба інші інститути переказують хоч дрібку своїх коштів на діяльність інституту часу? На це запитання можу відповісти. Не переказують. За незначними винятками, звичайно. Юридичний факультет тісно співпрацює з нами, але таких обмаль. Вони бояться. Вони не хочуть зворушувати своїх затишних маленьких свідків. Взяти для прикладу хоча б цю історію з Шекспіром. Можна було би помислити, що факультет англістики, принаймні, буде вдячний нам за відкриття, що справжнім автором знаменитих п'єс був Оксфорд. Зрештою, дискусії про справжнє їхнє авторство тривали не рік і не два. І от коли часовики познайомили англістів зі справжнім драматургом, Ті відразу ж обурилися. «А зараз інститут часу вихоплює Шекспіра», – втрутився Максвелл, щоб той прочитав лекцію про те, як він не писав п'єс. «Вам не здається, що це сипання солі на рану?» «Тут справа в іншому, абсолютно в іншому», – заперечила Керол. «Інститут часу змушений перетворювати історію на виставу, щоби зробити трохи грошей, і так повсякчас. Усі можливі виверти, щоби розжитися на сяку таку копійчину» хоч здобуває при цьому репутацію збориська клоунів. Ви ж не вважаєте, що декан Шарп насолоджується?» «Я добре знаю Гарлоу Шарпа», – урвав її Максвелл. «І повірте мені, що він отримує від цього неабияку насолоду». «Це ця дотатство», – вигукнув Об з удаваним жахом. «Хіба ви не знаєте, що за такі розмови вас можуть розіпнути?» «Ви насміхаєтеся з мене», – обурилася Керл. «Ви потішаєтеся з усього і з усіх. І ви теж, Пітер Максвелл «Я перепрошую за цих ночем», – втрутився дух, – «оскільки у кожного з них не знайшлося навіть крихти чуйності, щоб вибачитися особисто. Треба прожити з ними 10 чи 15 років, аби зрозуміти, що насправді у них не було якогось злого умислу». «Але прийде такий день», – додала Керол, – «коли інститут часу матиме достатньо коштів на реалізацію яких завгодно проєктів. Хай це навіть будуть ідеї фікс і до дітька всі інші коледжі». Якщо тільки дійде до продажу, вона раптом рувала себе на півслові і непорушно завмерла, наче хтось її заморосив. Було видно, що їй хотілося закрити рот рукою, і лише залізна воля заважала це зробити. А що продають? — поцікавився Максимул. Здається, я знаю, про що йдеться, — сказав Об. Дійшли до мене деякі брехні, такі скромні, безневинні побрехеньки, на які я поперевах, не звернув уваги. Хоча, якщо добряче порозмислити, саме такі Тихенькі, мерзенні побрехенькі з плином часу і виявляються правдою. А новини – значні, страхітні й галасливі. – Опе, досить промов, – урвав його дух. – Просто скажи, що ти чув. – Це неймовірно, – провадив своє оп. – Ви ніколи не повірите. Ні за що на світі. – Ох, припиніть, – вигукнула Керол. Усі троє очікувально дивились на неї. – Я проговорилася, – сказала вона. Перенервувала трохи і проговорилася. «Будь ласка, я вас дуже прошу, забудьте про це. Я навіть не впевнена, чи це правда». «Звичайно», – сказав Максвелл. «Ви цей вечір провели у буйній компанії, де про гарні манери навіть не чували, і...» «Ні», – мовила Керол, похитавши головою, – «це прохання позбавлене сенсу. Та й не маю я права просити про це. Можу тоді розповісти вам, що знаю, і покластися на вашу порядність. За достовірність цієї інформації я можу поручитися». Інституту часу зробили пропозицію щодо артефакту. В кімнаті запанувала мертва тиша. Трійця, затамувавши подих, завмерла, лише в ряди годиби, стямно позираючи один на одного. Нарешті дух ворухнувся і німотну кімнату сповнило шарудіння, так, ніби його білий саван був справдешнім простирадлом, яке шаруділо від найменшого поруху. «Ви не усвідомлюєте, – сказав він, – усієї прихильності, що лучить усю нашу трійцю із артефактом. «Ви нас приголомшили», – додав Оп. «Артефакт», – м'яко промовив Максвелл. «Артефакт, таємниця таємниць. Єдина річ у цілому світі, яка всіх і вся збиває з пантелику. Таємничий камінь», – сказав Оп. «Ніякий не камінь», – заперечив дух. «Тоді, може, ви мені скажете, що воно таке?» – попросила Керол. «Так, це була єдина річ», – подумав Максвелл, «яку ні дух, ні будь-хто іще не в змозі пояснити». Його знайшла приблизно 10 років тому експедиція Інституту часу на вершині пагорба в юрському періоді і переправила всього дення, затративши купу грошей та зусиль. Перенесення в часі такої маси потребувало незмірно більше енергії у порівнянні з тим мізером, що витрачався раніше на подібні операції. Для вирішення цієї проблеми довелося відправляти у минуле портативний атомний генератор, але відправляти частинами, а вже на місці його монтувати. Потім часівники мусили знову щось вигадувати, аби повернути генератор осьогодення, поза як жоден об'єкт такого типу, хоч би лише з енергетичних причин, не міг бути залишений у минулому навіть такому далекому, як Юра. «Цього я не можу вам сказати», – мовив Дух. «І ніхто не зможе». Дух мав слушність. Про артефакт ніхто не міг сказати нічого путнього. Масивний блок із невідомого матеріалу, який, як засувалося, – не є ні металом, ні мінералом, хоча попервах вважали, що це мінерал, а згодом, що метал. Став викликом для його дослідників. Маса темряви у 6 футів завдовжки і по 4 фути з кожної сторони, яка не поглинала і не випромінювала енергії, яка відбивала від своєї поверхні все світло і будь-яке інше випромінювання, яку було неможливо розтяти чи хоча б надщербити, яка зупиняла лазерний промінь так акуратно, ніби його і не було. Не існувало нічого, що могло її пошкодити, як і не існувало способу взяти хоч пробу для досліджень. У результаті не вдалося здобути ні граминки інформації. Артефакт знаходився на п'єдесталі в головній залі музею часу і був єдиною у світі річу, про яку всі без винятку припущення видавалися безглустими. У такому разі, запитала Керол, чому ви так перелякалися? А тому взявся пояснювати об, що припускає, начебто артефакт, Міг колись бути божком маленького народцю. Звичайно, якщо ці паршиві кузі смердюхи взагалі були здатні сотворити собі божка. Мені жаль, сказала Керол. Мені справді жаль, я не знала. Можливо, якби в інституті часу було про це відомо. Щоби говорити про це, сказав Максел, бракує переконливих даних. Усе це лише здогадки, а радше сякі такі рефлексії, що виникли після мого спілкування із маленьким народцем. Вони й самі цього не тямлять. Це було так давно? Так давно, додав він подумки. Боже мій, майже двісті мільйонів років тому. Розділ сьомий Ото вже цей об, сказала Керол. Він мене просто приголомшив. А це його дивний будиночок у чорта на рогах. Якби він почув, що ви називаєте це будиночком, то образився б, зауважив Максвелл. Це халупа, і він гордиться тим, що це халупа. Стрибок із печери у будинок став би для нього шоком. Він би почувався там украй щасливим. Печера, він жив у печері. Давайте я вам трохи розповім про свого давнього приятеля Опа, запропонував Максвел. Він брехунець брехунів. Ви не дуже вірте всім тим історіям, що він сплітає, наприклад, канібалізм. Що ж, це мене трохи втішило. Бо люди, які їдять одне одного ну, канібалізм, як я вище, насправді існував, о цьому немає сумніву. Але те, чи сам Об мав стати споживком, то вже інша справа. Загалом, якщо йдеться про якісь загальні речі, то йому можна вірити. Проте, коли він починає повістувати про власні життєві колізії, от тоді його слова слід сприймати вкрай критично. «Дивно», – зізналася Керол. «Я бачила його раніше і навіть трохи цікавилася його особою, проте ніколи гадки не мала, що познайомлюся з ним особисто. Щиро кажучи, не дуже цього й хотілося. Є люди, з котрими я не рвуся знайомитися. І він видавався мені одним із таких. Я думала, що це неотесений. Але ж він і є таким, зауважив Максвелл. Проте і привабливим також, додала Керол. Ясні осінні зорі холодно сяяли в темних глибинах небес. Через пасма пагорбів велося майже порожнє шосе. Гентам у долині мерехтіли розвіяні по всьому містечку ліхтарів. Задимаючи зі сторони пагорбів, вітер доносив запах паленого листя. Вогонь – це чудова річ задумливо промовила Керл. «А чому ми, Пітера, цураємося вогню? Хіба це так проблематично збудувати камін?» «Були часи, кількасот років тому», – відповів Максвелл. «Коли в кожному домі, ну чи майже в кожному, був хоча б один камінок, іноді кілька. Очевидно, що весь цей потяг до вогню, все це замилування ним є атавізмом. Повернення до часів, коли вогонь був захистом і джерелом тепла. Але з плином часу ми переросли це». Я не вважаю, що переросли, заперечила Керол, просто цього не робимо та й по всьому. Повернулися спиною до цього фрагмента нашого минулого. Але в нас ще жевріє потреба у вогні, мабуть, суто психологічна. Я зрозуміла це сьогодні. То було так захопливо і так затишно. Можливо, це й атавізм, але ж усередині нас повинно ще зберігатися щось атавістичне. не міг же ти без вогню, пояснив Максвелл. Відколи часівники перенесли його сюди, відсутність вогню мучила його найбільше. Попервах його на певний час мусили ізолювати. Звичайно, він не був в'язним, але наглядали за ним пильно. Та коли він став, якщо можна так висловитися, сам собі господарем, то отримав у власній шмат землі на околиці містечка, де й зліпив собі халупу. Примітивну, але він, власне, саме таку й хотів. З обов'язковим коменком. І, звісно ж, із городом. Вам треба побачити його город. Ідея вирощування їжі була для нього чимось цілковито несподіваним, Чимось, про що ніхто за тих часів навіть уявити собі не міг. Цвяхи, пилка, молоток і навіть звичайнісінька дошка стали для нього відкриттям, як і все інше. Але він швидко пристосувався. Він прийняв нові знаряддя і ідеї без найменшої запинки. Ніщо не могло його здивувати. Він збудував собі дерев'яну халупу, користуючись молотком, пилкою і всім іншим знаряддям. Але я собі так гадаю, що найбільшою дивовижею став для нього город. Тобто сама ідея вирощування їжі, а не полювання на неї. Мабуть, ви зауважили, що він і досі вражений великою кількістю їжі та її доступністю. І алкоголю, додала Керол. Макс усміхнувся. Ще одна ідея, яку він прийняв беззастережно це стало, так би мовити, його хобі він готує питво власного розливу, ховає за дровітною самогонний апарат і гонить найгидутнішу з поміж усіх сивух, які хоч колись промочували людське горло не напій, а помиє. Але ж він не пропонує його гостям, сказала Керл. Принаймні, сьогодні гощав на свіськи. Спочатку з ним потрібно заприятелювати, пояснив Максвелл. А вже тоді він зволить причастити вас своїм витвором. Ті слоїки, які він витягнув. Я тоді ще здивувалася або подумала, що вони порожні. Чистий, ядучий самогон. Ось що було в них. Ви сказали, що він раніше був під наглядом. А тепер? Наскільки тісно він пов'язаний з інститутом часу? Під опікою інституту. Формально він не пов'язаний взагалі. Але не відділене від нього. Він є лояльнішим прихильником інституту, ніж ви. А Дух? Він живе тут, у надприродному? Ним опікується коледж? Навряд чи. Дух – бездомний кіт. Він гуляє, як собі знає. У нього друзі по всій планеті. Наскільки мені відомо, він – велике цебе в коледжі порівняльного релігієзнавства Гімалайського університету. Але сюди навідується достатньо регулярно. Він знайшли спільну мову – Щойно надприродники вперше сконтактували з духом. Піте, ви називаєте його духом. Але ким він є насправді? Ну, він просто дух. Але що таке дух? Не знаю. І не припускаю, що хтось знає. Але ж ви працюєте у коледжі надприродних феноменів. Так, звичайно. Але вся моя робота пов'язана з малим народцем, а конкретніше і з гоблінами, хоча загалом я цікавлюсь і всіма іншими. Навіть банші, хоча не існує істот підліших і безрозсудніших, аніж вони. У такому разі мають бути спеціалісти, котрі б займалися суто духами. Що вони кажуть про це? Вони мають ніби пару теорій. Є купа літератури на цю тему, але мені завжди бракувало часу, щоби простудіювати її. Знаю лише, що у давно минулі часи вважалося, що по смерті кожна людина перетворюється в духа, але зараз, здається, у це вже не вірять. Потрібні особливі обставини, за яких з'являються духи. Але я не знаю, які саме. Найбільше вражає його обличчя. Зісналася Керол. Воно трохи моторошне, але водночас і вабливе. Я ледве стримувалася, щоб не витріщатися на нього постійно. Це просто якась темна безодня, загорнута у простирадло, але, наскільки я розумію, не є простирадлом, і начебто натяк на очі, маленькі вогники, які могли би бути очима. Чи, може, це мені здалося? Ні. Мені теж щось таке здавалося. Ви не могли взяти цього дурнуватого кота і відтягнути на крок назад? попросила Керол. Бо інакше він зіскав з неї на мобільнішу смугу. Не тягнуть нічого. Може заснути, коли завгодно іде завгодно. Їжа і сон – це все, що його цікавить. Максвел нагнувся і підтягнув Сильвестра на попереднє місце. То лише соно чи то заморкотів, чи то загурчав. Максвел випростався і, відкинувшись на спинку крісла, задивився на небо. «Гляньте на зірки», – сказав він. «Немає нічого бентежнішого, ніж споглядання неба із землі. Я радий, що повернуся назад». А чим займатиметеся надалі? Коли дістанемося щасливо до вашого дому, я візьму свій багаж і повернуся до ОПА. Він, мабуть, відкриє один із тих слоїків, і ми, потягуючи з нього потрохи, побалакаємо до світанку. Відтак я вкладуся у ліжко, яке в нього призначене для гостей, а сам він скрутиться на своїй купі листя. Я бачила ту купу листя в кутку, і мене вже тоді розпирала цікавість, що би це мало означати. Проте запитати я не зважилася. Він там постійно спить. Йому незручно в ліжку. Зрештою, коли впродовж кількох літ поспати на купі листя вже було для нього за щастя. Ви знову насміхаєтеся з мене? Ні, не насміхаюся, заперечив Максвел. Я кажу правду. Я мала на увазі не те, чим ви займатиметеся ввечері, а що ви взагалі плануєте робити. Ви ж бо покійник пам'ятаєте? Я пояснюватиму, відповів Максвел. Я на кожному кроці пояснюватиму. Куди б я не пішов. Усюди знайдуться люди, котрі захочуть дізнатися, що сталося. Можливо, навіть розпочнеться якесь розслідування, хоча я плекаю надію, що обійдеться без цього. Але може статися і так, що його слід буде провести. Прикра історія, сказала Керол. Але з другого боку, я рада, що вас виявилося двоє. Якби транспортники змогли дати собі раду з цим, сказав Максвелл, то їхнє відкриття стало би для людства золотим дном. Кожен із нас міг би зберігати десь свою копію, Просто на випадок якогось нещастя. Навряд чи це реально, мовила Керол. Тобто для кожного зокрема. Цей другий Пітер Максвел був іншою особистістю, і. ой, навіть не знаю, як це висловити, та й пізнавати вже для розмов на цю тему. Але я впевнена, що це таки неможливо. Мабуть, ви маєте рацію, згодився Максвел. Погана ідея. Це була приємна зустріч, сказала Керол. Дякую вам за неї. Мені було весело. А Сильвестру перепало чимало м'яса. Так, справді, він вас не забуде. Він любить людей, котрі пригощають його стейками. Не нажераз, не на та й годі. Зостається лише одна річ, яку ви нам так і не сказали, промовив Максвел. Лише одна однісінька хто хоче купити артефакт. Я не знаю. Знаю тільки те, що така пропозиція була. Достатньо цікаво, щоб інститут часу прийняв її до розгляду. Я просто випадково отримала фрагмент розмови, яку не повинна була чути. Це так важливо? Може бути, важливо. «Оце щойно згадала», – сказала вона. «Прозвучало ще одне ім'я. Не покупця, а посередника». Принаймні таке склалося враженням. «Я геть про нього забула, аж поки ви не запитали. Того посередника звати Черчилль. Це про щось вам говорить?»